الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب ان اهكمت ثم فصلت ملذ حكيم خبير صور اے حود مکی صورت دے یاو لسم نمبر دے پترتیب دا قرآن کی پتت سور اے یونسنا دوپنزو سمدے بنوزول کی ام پتت سور اے یونسنا نازل شوے دے ربط او دالو ددی صورت مکی صورت سرا پگن وجو باندے دے यह दा चार कलम के सुरह युनस के इनकार द मुश्रिकीनों जिकर को द मसले द तवहीद ना नो दे सुरह के अंजाम द मुश्रिकानों जिकर कही दिवजिना वर्पसे रडो ما کې زورا کې انکار د مشرکینو ذکر کړو دما صلیه توحید نه دې صورت کې انجام د مشرکینو ذکر کوي ده جنان ورپسې ورو بلواځه سورایونس کې مسلره توحید ثابت بدلائل عقلی او سرا نو سورہ یود کې مسائل د توحید ثابت بدلائل نقلی او سرا دیو جنا ور بلا وجه سورہ تویی سورہ یونس کې بیان د توحیدو او رد د شرکو د دو قسمونو شرک فید دعا شرک فید تصروف نو سور ایوکی دو نور قسمونو د شرک رد گئی شرک فیل علم او شرک فیل ابادت دیو جناو ورپسی روڑو نورم گرد وجودی امتیازات دي آزاد ده صورت د ممتاز ده د نورو سوراتونو اپ بیان ده مسائل ارباو اصلو مسائل بیا بار بار د صورت کی بیانی کیاو بلکې نشتا دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورت عنا قم طالبہ دله صورتونو د مشرکانونا فاتو بیاشر سواره مسلم مفتریاتن دادی صورت کیستا اوبل کی نشتا دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورتونو بیان مقاله می درو علې سلام د خپل بچی سره جنو علې سلام د خپل زوی سره کمی خبره کړی دی په واسطه غر کې دوه داغ کې دادي صورت گیستا او بل کې نشتا بیان دا وې صورت بیااند مسایل 40 ظالور مزلې بیانای پدی سورۃ کی ی او عل الله وحدہ چه عبادت یوازه د الله د بل چانشته ی او العبادت لله وحده عبادت یوازد الله دې د بل چا نشته دوم عالم الغیب یو الله دې بل څوک نشته دویم دا چ عالم الغیب یو الله دې بل څوک نشته درېو مساله ترغیب تبلیغ اصله روما مساله تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا داول سورت بیان د مسائل اربعاو سلور مساله بدی سورت کی بیانه ای تفصیلا یو علی بادتو لیللہ وحدا عبادت یوازی دا اللہو گئی دویم علی ملغیب یو اللہ دے او در ما تزجیع بہادری ورکائی فی تبلیغ سلورم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خلاصہ لسورت کې بیان د مسائل اربعہ سلور مسلے تفصیلن بیانے یو عبادت ل الله وحدہ عبادت یوازه د الله کوي او دازی کر کوي آیت نمبر 2 دوي آیات گی الله د عبدو الا الله الله عبادت مګوای مگر یو الله دریم ځل ذکر کوي ادمبر 14 سوار لسم کې اخردا والله الا اله هو والله الا اله هو دریم ځل ذکر کوي ادمبر 26 شبغشت ما کې آد نمبر 20 مګښتم کې الله دعبدو الا الله ان یاخاف علیکم عذاب یوم الیم الله دعبدو الا عبادت ما مگر د الله الله دعبدو الا سلورم زر ذکر کای آ د نمبر 50 50 کی ویلا دینہ ہوموداس قالیا قومہ عبد اللہ ملگومن الائن غیرو وگرا در دیو دلی سلام اغم دا مسل بیانای یا قومِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ اِلَائِنْ غَيْرُ وَزَمَا قُوْمَا دَيَوَا اللَّهِ اِبَادَتُ كَئِ بین جمزل لکرکی آت نمبر ایک ساٹھ یوش بیتم کی یوش بیتم وَیْلَا سَمُودَا خَاہُمْ سمودی آدم لیکلو یو ددین آدرتی صالی علیہ السلام یو ددین آدرتی صالی علیہ السلام وَالَيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ اِلَا اِنْ غَيْرُ اَوْمْ دَا مَسَلَهْ قَرِدَا سَمْبِيَا شو غندلږی هرکې آډ نمبر 84 زلورته ايم کې 84 زلورته ايم او الا مدینہ خهم شعیبا قال یا قوم ابد الله ملک من الین غیره مزیل ولو تملکل یو د دینه ردی شعیب علی اې وځما کوما دې ولای با د توکې مالک من الائن غیره نشته ازل راج درا سیواد دې الله نه بل څوک نو بیا و هم ځل دې ګرکې اخریه اعدګې 123 سل درويشتم کې اب ودود د دې الله عبادت وکړه اب ودوه د اولا مثلا ال عبادت لله وحده تقریبا وزا ذکر کای په دې صورت کې دغه مثلا چې علم الغیب صرف ذهن الله وی اور ذاتی کر گئی آ نمبر 5 تین جماعت کی عالم الغیب یا اللہ یہ تین جماعت یالم ما یسرونا و ما یولنون یالم ما یسرونا و ما یولنون تو یہ گل ابا سجدت دی اس جرے کار گئی آلِمُ الْغَيْبْ دِيوَ اللَّهِ بیاد نمبر چه ورپسی کلون فی کتاب اممبین اخیردات یالمو مستقر و مستودا فی کتاب اممبین طول دی بیلام دا اللہ کی خکار آلِمُ یا آیت نمبر 31 یو دیرشم ګورئ عالم الغیب دی او الله وګور پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي ولا عالم الغیبا پیغمبر ویزه بغیب باندې نه بوګما ولا علم الغيبا زنګ ویګما په غیبوبانی په پټو خبرو نه ویګما پیغمبر ویما دا د غیب ویلون نشته عالم الغيب دی ولا <تصحة> بیا آ نمبر 47 هو څلوه <تصحة> ختمه دو اماما صلاح چی عالم الغیب دیو اللہ اوہ صلو اختمار آت نمبر سین تالیس قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنَّاسَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ الْمُونَ الماذا جِدك می خبر علم نه نوز دا غي ته بوس نکوما دا لا پیغمبر دې خواوي ما ته علم نشا بیا نمبر 49 وګورئ یو کم پنځوسم ور پسي تل کا مینم بال غيبين و ما كنت علمه انت ولا قومك من قبل اذا پیغمبر د الله وی دا دا خبرونو دا غیبو ندی مونگی وای کو را تا تا و پیغمبر آتا تا تا دا غیبوی لم نشتا نمالی میگی دا چی حال یو اللہ دی بیا نمبر ستاو نگوری او پندرسم عالم الغيب دیو الله و بندو سمات 57 اخر دعاء ان ربیا لا کل شیء حافظ یقینا رب جماعه دی بهاره او شینه غبان پارشی باندې په دونکو دیو الله بل څوک نيشته عالم الغيب دیو الله بیا آد نمبر او یا ایم گو رئی آد نمبر ستر وَلَمَّا رَائِدْ يَوْمْ لَا تَسِلُوْا إِلَيْنَكِ رَوْمَرْ وَاو جَسَ مِنُمْ خِيْفَا دا اللہ پیغمبر دی و آغت دا پتا نشتا چه دا پرشتی دیو که دا آم میل ما نبی و جس منم خیفا آلم الغیب دیو اللہ بیا ستتر و پر ایم آد نمبر ستتر وضاقا به امدرا وقال آدھا یا مناسیب اوگورا حضرت علوت علیہ السلاة و سلام تا اللہ نبی دے پیغامبر دے لیکن آغتا دا فتح نشتا چه دا فرشتی او قدا دی ملمانا عالم الغیب دیو اللہ بیا خیری آیاتو گروہی ایک یو سل درشت مال ولی اللہی غیب سماواتی والاردو ولی اللہی غیب سماواتی والاردو دی اللہ لرا علم دا غیب دا او دز مکو اسماننوز مگو بپد بانی بېدل کې دیو الله عالم الغيب دیو الله وللای غيب السماوات والارض خاص الله لرا الم دی د غيب الاسماننوز مکو عالم الغيب دیو الله عالم الغيب دیو الله بل زګنيشله دویم مسئلہ و دریم مسئلہ تجیب آدری فی تبلید و پاسو بیان کا او دا ذکر کئی اول آت نمبر بارہ دو لسم کی یاریگا ما پرواہ مکہوہ تم بیان کا اللہ بری فازت کئی دو لسم والا والا کل شی وکیل الله دې باريو شي باندې زماره والا والا کل شی وکیل الله الله دې باريو شي باندې زماره دغه باډري ورکې الله دې باريو شیبانی زموار بیا د مرټای څو غړی اټوښتم اټوښتم عادت اخرداه انول زمو ګمور او انتم ان ول زم کو موه واندو مل لازم کو او تاسو ته یذ بدګناي نداسه نشي کېدې چې په خواغم تو یذ نې منلې الله ای بزور دربان نې منم بیا د نمبر 54 غوري سلور بندوسم ان اقول الا درگا بازار يا بينا بيسو الا اني هدي الله وشهد اني بري من ما تشركون او غادر ديو جلساتو سلام سمره ننرته مساله بيان اي تو بيان کا قال اني هدي وَشَدُوَنِّي بَرْيُمِمَّا تُشْرِقُونَ بیات نمبر ایک سو تئیس آخری آیت آخری آیت وَتَوَقَّلَ عَلَيْهَا آخر دائت عَلَيْهِ زَانُسْبَارَا فَدِيَ اللَّهَ بَعْنِي عَلَيْهِ زانو سفرا په دې الله باندې از یو په دریو ور کوي په تسلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا او دا دي ګرځي ادمبر 12 دولسمات کې اته تسلی ادمبر 12 دولسم کې فَلَعَلَّكَ تَارِكُمَّا ذَمَا يُوَا إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ پیغمبر اس د سینا تنگی تا دی بیاننا ما سینا متنگا تسلیو ارکای نبی علیہ السلام تا اب یہ آیت نمبر ایک سو تئیس آخری آیت کی یوسن وائلای ور جول امر گللو دی اللہ تبا پسلی شی ټول کارونه وستا کارو م اللہ توبس کیږي هیڅ پرواونه کی ترجمه بیان د مسائل 4 او تفصیلا یو ال عبادت لله وحدہ و ذا ذکر کوي سه عالم دی او نه زیادا مسل ذکر کئ درهم درگی په تبلیغ را درې زیادا ذکر کئ او سره رنت سلی نبی علی سلام دا او هر یو دایم مبلغ دا دو زیادا ذکر کئ اول کې درگی ویل قران الفلام را کتابن او کیمدا آیات دا زیم شان کتاب دی اوکی مت آیا تو مضبوطی دلائند دی سمع فصلت ملدن حکی من خبیر بیا تفصیل وار بیان شوی دی ده طرف آده حکمت والا و خبردار ذاتنا اللہ تعبدو ایلاللہ چه بادت بنا کوئی مگر دیو اللہ خوزیز باد دا رسالت ایننی لکم منو و بشیر یقینا زمات الصلرا د اللہ دے طرف نہ یرار کون کی او زیر وار کون کی وا ربکم ثم توب الیہ دัจ بخنوا ولے درفتا سنا بیا توبوا واسید اللہ تا ثم توبوا الیہ بیا توبوا واسید اللہ تا یما د ګم دانا سنا نو فائدو وړ کی تاسو لرا فائدو خيستا الاجلم سماطرني دې مقالري پوري ويتي ګلذي فرل فن فضلا وربغي هاريو خاون فن فضل تا درجه د فضلا وربغي هاريو خاون توحيد تا درجات توحیدا چا چ توحید من لوي خدا جي بدل بول لازمن ور کوي وين دل او فنيع حواليكم کچر واوري دينه گين زه ريگ ما پتاسو ادا بيهمن كبير ادا ذا در دلوينا الا الله مرجوكم اس بعد قیامت د الله طرفتهوه ب د ستاسوواله كل شقدر او دا, قدرت على على يقين دا الله پار یشيبانې قدراللهله يسونه سدوور سته فومنه خبر دا ی نند اړي سنو له د دپه چې پړشي د دله نه ساب کله چې جما د در ڈیرِ حیا د جنوے پزان بانے پا سینہ بانے کپڑا چولا وی اللہ می گوری نو اللہ رب العالمین آیاتو نراولے گل علائین آئیس داشون سیاب ام خبردار کل چریہ چای خلو جامولا ما یسرون و ما یولنون ویگی اللہ باغ سبانے چې دای پړ او احساس چې دې کار کوي الله ای ستاب پړ قرباني زم کویا علم الغیب دی الله انه هو الیمن بذات الصدور یقینا دلاره پیا برازونو زینو باندې وم من دابۃ فی الارض الا الله رزقوا وسوی رازق دار یو شی او الله دې وما من د ابتين فل ارضی نشته یو زندسر پزماګه کې مگربال لا باندې رزق دا دی ویالمو مستقر و مستودع هو یې ګل الله بزاید قراری د غیبانی دنیا کې امانت کې خدنده به قبر کې کلون فی کتابی مبین تول دی پیلم الله اللہ الله اخکارا اللہ و ایمات پتا پټ ہیس توب زمان پتنیشتا و او اللذی خلق سماواتی والارضا و دلیل آقی پیشکائی پیز بعد توید اللہ اگز آتے پیدا کری دیا سمانون اعظم في ستة أيامين بشبه لأموكي وكأن عرشو على الماء أو دي عرشد الله ببوباني سمت لبا على دفار دي ستعلار هزي لقوي أسماء والأرض أسمانه دزمك دا پاس الماء دا دينا مراد دلتا انتهاد نظر لکه او سڑه چه کلاو میدان کی ادری کی نو چه چر تا انتحاد نظر رازی آخری نظر آخری ها تاو نو حال تا که انسان تا اوبخ کاری حالان کیو بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یو ذل وبد عبدالقیس راغل روی او نبی علیہ صلی اللہ علیہ أعينا ربنا قبلان خلق السماوات والأرض دا سبانونه دزمك دا پيداش نمخي دا مغرب چرته نبي عليه السلامة وفرمائل قال كان في الماء عغضاكي كمزاكي وبوي يعني انتهاد نظر أغض رسيدا نمانا دا وكان او دی ارزدان اللہ پاکزای چنتی آدھا نظر رضی آگیتا ایو کم آسان و عملہ لیا بلوکم ایو کم آسان و عملہ لیدہ پارا چنتی آنو کی بتاسو عمل کئی آسان و عملو اکثر عملو ای آسان و عملو ایسا و زال ابن عياذ وئی الحسن ہا حسن هغه ته وئی چې پای ګرند سنت وئی حسن اعماله دی وئی چې موافق د قران او سنت وئی دیو جنہ غیسه عمل اعلی نیک عمل اعلی چې په تریکې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وئی آسنوا ملہ حصہ مل گئی آسنوا ملہ چې حصہ مل گئی یعنی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوي دوی جنا کارسم رنه قاملوږي کا او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې نه یې زما اغا الله ته منظور نهږي خیرات دی نبی عليه السلام نه ډکړې او ته کې ته وای مړ خیرات غزبد کار نه دی د مړی بدره مرض باندې خلک خیرات کوي نو تاریخ وګوره نبی عليه السلام وصابو نه ډکړ نو ته ولیکې تدای نه خو بهږي کنه په ثواب باندې أغې نه پويدل او ته به زر وای ملهای خیرات خو سبد کار نه وی لا بد کار نه خو په دی وخت زکات دی چې ته د نبی له سلام د طریقې خلاف کی ها مثال داسې دی لکه اوسړې سنورغا ته مونږه دوره کا دیو ګړن نو تاسو چې ووځي ته دوی واپسېږي دریم رکات تا نو دریم رکات تا دی پانسی کی دروت شرکو ای بیاور تا یادشی چی اوہو دا خو سالو رکاتیز منده نو دی بیاپاسی کی دریم سالو رم رکاتو کی او دو استاد نتا پوسو کا چی دی تشاوردو کی نو دی بستک ای استاد بتاتا ہوئی چلے بسکئی سجدہ ساہو بکئی گریمون جنہ کی گئی علاقہ ورستان دولے سجدہ ساہو کی دو خوصبت آمن نرے کڑے درود شریف خکار دیکھا نا نوالے پریبانے بیا سجدہ ساہو کی زکر دا پیغمبر طریقہ ندا دویم مثال ا کلمه پر ویلو دابط کار نه ښه کار دی او ځوړې مون اذان کوي نو په اذان کې په اخر کې موږ او تاسو وایو لا اله الا الله یو څو ډېره په لوډ سپیکر باندې هغه باندې وایي اخر لا اله الا الله بیاور ورپسې محمد رسول الله یوازلانا بینځو آتا اذان کې دا کلمہ پورا وای څلک وای دلی وری شهري هلکه ولی کلمہ پورا ویل بدکار دی دا وځبدکار نه اګړي خکارو کو چې کلمہ پورا ویلا ولی توا دایې چې بده وکل ځکه پیغمبر بده ځکه پورا کلمہ نه دا د پیغمبر درګي خلاف وکړو نو معلومه ده هر عمل چې هغه بدرګه د نبی له سلام نه یې خیرات دی دا د دعا ده دا یې دی او کاره زیارت لدل دی او کار یې عمل دی اغه الله ته منظور نه وي زګوی آسان اعماله اوس خلک زروي ته د وای خیرات کړه د یا مخيرات او مکوا کار سبب کارونه بس خیرات دی نبت کار زکر دی چیتا نبی علی السلام ده تریکی خلاف کی او دیر داسی خلکم ماولی دل کوا توائی یارا پدی دری مورس خیرات مکوا او کئی خام خاکی نو دو, دو بیسی مال رای کچی چا تا مدرسا کی ورکم آئی که نوار کئی زکا آئی که خوخکاری نا او او د به دا دیونه بانې کوي یا رجیڅوککوو بیا به خپل خووان چې درې خیرات او نه کووړبی ماخام خیرات او نه کو دجم خیرات او نه کو دخته او د کال خیرات او نه کو د دبی اسلام د سابو نه خکویږې په کاملبانې افسول دا دی چې خلک د پره ساللم نمنی او د پاتل پرسه د ګډور ملاحظه مني اغه داو په کیفایده لا او دوی کاه زه کار داغه ګور لرضي چاول راضي وغي راضي او دا وډه سپور او ما جیوي داغه سکه چې خلک به سنتو باندې رړي اغه یې زم ما ګره دغای خلک غرکی رغ دي شي دا اکبر ظالم چې چاله سغवाडी نه دا خبره رسول او نه مني اا سنو عمل زکووي خسته عملوګه اغه عمل جپ ترکي رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دي ولئن قلدا انكم مبسون من بعد الموت اس بعد قیامت او زجر منکرین قیامت تا کچره تو وای یقیناً تاسو به پوره د کليشه یې رښتین مرغنا لا یقول ان الذین کفروا خامخا ویا کسان چې کفر کړي دي ان هاذا سر مبین ذی دا مگر یا ذکر ا ان هاذا سر مبین ته به قران اځې ویلې موند راځي اځې خلېږي اځې بس یاران چې سو قر سره کېنی بیا ته 파سیږي نا ولینا خرنا نم ولذاب ال اومت ما دودا کچر رسکوم گا د دینه ازا په دريا واخ پوری لا یقولن ما يبسو خاما دی بوئی سشی بند کو دینا را دیائیم نمانی اللہ یومی آدیم لیسا مسروبانانو خبردار کلا چې راشي نبی اوڑی دون که دینا واقع بیم ما کانو بیستا دیون او پی وزبشی دی دې واجبوري ټوګي کاونګي الله یو عذاب اور په پیوڅي ولاین ذخل الانسان من نار رحمتان کچر اوسه انسان دا دخل درب نه عاماته ثمنا زان امنو بیا مونگا لرجو دی لردتن اول ولا رحمت ورغو بیا تینا لرجو ان اوله یقیناً دے دے نا امیدی کاؤنکی او نا شکری کاؤنکی دا اللہ ولی نزکنا اونہ ماں باد دور را کچر اسکم گا دلرا نیمت فد تکلیب نا چرسید لئی دتا لیا قول ان لرشو المصیبتون زمانا فبرکت دا فلانی سرا اللہوی تکلیف تیزل ریکم او دیوی دا دا فلانی برکتو برکت دا فلان انہو لفرعن فخور یقیناً دا مستی کون کیو تا کبر کون کیو الالذینہ سبرو آملو سوالیات مگر عمل کردنے نیکامل پترکی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله انسان کې امتحان بوځي صبر راشي انې نعمتونو بوځي شکر راشي عمل صالح لا انسان کامل مؤمنو ګرځي وليقا لو مغردوا اجرن کبیر دا دایلا دی بخشس او اجر عزت منده اجر لوی او تسلی نبی له سلام تا فلال لجا دار گوم ما زما یو الایکا پیغمبر ته پریو دنګي بادیا وسه چې کولی کولې شي تا دا و ضاحق به صدر کا او تنګي پدي باندې سينستا یسو جنا ايه قولو لولا انزلالي كانزون دواجنا چه دي ويولن شراد لبادباني خزانا او جامع او مالك یاد راشی دسرا فرشتا منو خزاني ورسن نشتا داسنگا پیغمبر ده چه دسرا مال دولت نشتا خزاني نشتا داسنگا پیغمبر ده چه دسرا فرشتی نشتا سمهې ملداسه ملالې دغه مال دولت نشته دا سره سم خلک نشته غطان خلک ور سره نشته ملکان ور سره خانان ور سره ملدار خلک ور سره نشته رات خلک ور سره نشته ټول واړه ماشومان دي ور سره یا نو چې مال دولت دي بیا دې هم بیا وای دلته دا مال دولت کم ځای نه رالو یو کېم خلک نه پریدي یاره دا بنگلو یې کم ځای نه جوړ دی. دا د دې سي کم ځای نه رالې او دا ها اوټلي او دا بنگلو دا محلات دا و کم ځای نه او چې نه ور سره بیا نه پریدي د منافقو کار دای دا چې د با مشه یې انما انت نظیر پیغمبر تا اللہ وی یقیناً تیر ان کے واللہ وعلا کلشن وکیل اللہ دے پاریو شیبانی زموار اور وامتا اللہ ودے مدد کئی ہم یا قولون افتارا آیا دیو ایدزان قل فاتو بیشری سورم اس لی مختریات و پیغمبره روانې له سورته نا پښان دې قران دې جوړ شي تاسو له سورته نا روانې زګه چې لاس قبیلې یو یو قبیلا را جمع او یو یو سورته روانې ودو منستا تمندون الله روانې یا سو جتا سو تا قدوي سوا د الله نه کچې تاسو ریشنی ايو پیلامین سجیبولوکما اوڅه تا کافر دان دبر توبېخه کچره دا مؤمنان قبول ديان کوي استاسو فالمون خپ یشی انما هونزل به ال الله چیا دین نازل کلی شه قران په اله د الله واللا اله او شان داري نېسا جړه ګون کې مگر یو الله اله आवाज درا دی یو الله د تلو دي سر زموار دی یو الله د مندانې زموار دی یو الله د جړی زموار دی یو الله د نه فړو نو مالک دی یو الله کاروبار کې برکت چولوال دی یو الله لا اله الا الله مولیا نو بوخا مانک ولا لا اله الا اللہ وی نشتر معبود برحق مگر یو نو نشتا پختو معبود عربی برحق بارسی مگر اردو یو اللہ بیا پختو نوار سا میک سچاری تی جو کلو آر اردو پختو عربی فارسی ارسا یو زائک رلو او خالکو بغید آر ارلوی مولاده مولا بسی ها مولا اغه چاته وای چې په بوختو کې چاته خبره نه غي خپل مادری جبا کې مور نه جبا کې چاته قران نه شي خېلې هوجه ها او فارسی او اردو او ارسی او زایکی هنو دا وی غړ مولا دی وګتہ بوست نه وو کې چې تبص بویا شي یره والله زه بس بویا نشم خډیر کافر مولا دی هغه نو کابل خو خود دي چتا نه پويي اره ارزه یا ګډ ورډ کی هغه بوختور دو عربي او فرسي دا میان غریبان په پيص باندې پوي نه شوله الک سم بمورانه جبه کې پويکا لا اله الاو نشاجدرام ګردلا الله دې نشتا جد براکون که مگر یو اللہ دنفیو دنقصان مالک دے یو اللہ دن کاروبار که براکت چونک دے یو اللہ بچیوار کونک دے یو اللہ دارنگی دتگوار سرخو کی زموار دے یو اللہ بل صوب نشتا فالانتو مسلمون آئیتاسو مسلمانان غالا کی خودون کی تا پالا انتم مسلمون من کانا یوری دونهایات دنیا وزینه تا آسو که چیرا دلری دنیا او ده خایز داگی نور بکم دلا مال ده دی بیا پده دنیا که و هم بیا لایب خسون او دهی با پده دنیا کې کمه و نکرشی هر سبال وار <سؤال> کم <سؤال> ولائك الذين لا يسلم في الاخره الا النار داګهسان نو بيديلرا اخرت کې مگرور وا بيدما سنعو او برباد بشيا چې دي عمل غړبدي کې او بادلوا او برباد بوي ارم چې دي کوي غيلرا کې سوال لې عجيبه خبره ده الاوې څوک چې دنیا وغواړي او, او د دنیا خایص وربک مله په اخرت کې بده دا هیڅ اجر نه میلاويږي نو دا خو ظلم دی د دې مطلب خدا شو چې دنیا غختل حرام دي ګني دا مطلب شو رزق اللهوي چې عمل به بربادي د دنیا غختل حرام دي نه دا مطلب نه ني بلکه مانا دا من کانا یردو لیا دنیا سوچ جواری جون تا دنیا لرا پا عمل دا مطلب دا چی آخرت آمل دی دا قرآن بیان دی قرآن تا بیانی دا اللہ دا رضا دا پارا تراو کی قرآن بیانی تیل چی اللہ نو چې پا غیب دنیا وغوخ ا دیره زبا ختم کومه په تراوږي خماله به دومره دومره پیسې را کوي په تراوږي به ختم کوم خماله به جوړه جامه کوي یا بل عملی عملي چې دا آخرت د پاره یو ته بای دنیا واړې نو پاره وتال دنیا خو میلاو شي او اخرت کې به تعال دا غي عمل هیڅ فائدې نه دی دیوځینه قران کې الله وایي عامله الناس عمل ویکړیاسې به ځان ستړکړي اس пайда به ترې ملاوني ولی چې د اخرت لپاره عملونه اجر اخرت ته لري دا دنیا کې اجر واړي دا څنګه قران کې الله وایي وقدنا الى ما عملو من اعمالنا بجالنا وهبا منصورا الله یې مونږه ما کی عملته چه دیا ملکای نوم بگردو دینا را اباام منصورا گردو بارا لزلوشی ایس فائدہ بولا ورنکی دیو جینا اشارہ دیتا چه کلت ایو عمل کے دالنار ازاد پارا نبای بنی دنیا مغورا افا من کانا لابینت ام ربی ایا حاسو یا دلیل بدلیل والے درپا دنا و یذلو شاہد منو اولولی دیلرا یو بیان کوونګه د دیرا و کتاب موسی امام و رحما ما کې ر کتاب د موسی سلام امام د رحمت د شاید شاهد نه مراد سو دی بعد خلق وی و ی دینه مراد یوه دی چیرالو او نبی علیه صلات سلام مبارکی گوائی ورکڑا دا خبر غلط دا دلتا یهودیسه کئی اصل خبر دادا دا چی شاید نا مرادا یا قرآن کریم بخبلا دے قرآن نبی علیه صلات و سلام تزدیک کری او یا مراد جبریل امین دے چی جبریل هغه د نبی علیه صلات و سلام تزدیک کرده دے Uh, وَمِنْ قَبْلِهِ قِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامُ وَرَآمَا اوفَدِ بَعْنِ اولَمَاؤُ لِكَلْ كَرِ دِ لَقَالَامَ اِمْنِ تِمِيَ رَحِمَا اللَّهِ قول تفسیر کبیر کې امام راجی ذکر چې چھ موران تا دینا قرآن دے یا جبریل امین دے اولائے کائو منو نبی داخل اگیمانو ڈپا دے اوایا غوربی بنل ازابه سوچي کوفر کی بده قران باندې دړلونا فنارو ماید نور دځای دی ولا تغفي مریتم منا باقي جا بشک او کو کید دینه ذاذانه قراننا ان او اذا كنا اكثرنا سي لا يمنون لكن اكثر خل غني ایمان نرو دي ومن ازلم سو دی غال ظالم به درو جوړونکو کی مما افترا للالكذبا دا جانا چې جوړ کله لواني درو اوليغا يرزون على ربي ما بېګګلې شي بار غدې باندې الا لا نذ الله يا الظالمين ها ولا يقا يرزونا لربي ما ويقول الاشهاد هؤلاء الذين ويبغانا يا مراد دين چاریواد خپل امتونو باندې گواہیږي یا مراد دینه علماي کرام دي چاریواد خپل وخت په خلکو باندې گواہیږي یا مراد کرامن كاتبین دي ها اولاي الذين كذبوا لربهم دادي هغه څنګه چې د ورځې دی برب ذرې باندې لا لا نذل هاي ال ظالمين خبرداري لا نذل الله بظالمان بني الذين يسدون سبيل الله اگ ساج بندي خلک دلاره دالانا سبيل الله مراد قرانی کریم الله وي لا نذل يا ظالمي چې خلک د قران نه منې کوي دا کافر دی او کا غو مسلمانانو کی دي ډیر داسي چوی ځان ته مسلمان او خلک د قران نه منې کوي مزاله کنه د قران د درس له مکینه و ډیر داسي شتا ها مفتدين مشرکان د قران نه خلک منې کوي الله و ادا لا نتی او دا ظالم دی چې خلک د قران نه منې او هغه مختلفو دریګو منې کوي ان سی شیطان کله وته مړه ته په دې درس باندې چرته پويږي حسين حسي ته په نه پويږي کله وې مړه دومرا وخت و سوکېني کله وې مړه ربي وې په دې باندې سو پويږي دا پارا چې خلک د قران نه مڼي کی الله وې دا نه ظالم نه چیر قران نه خلک مڼي گئی ویا بو نا یوا جا او لټې دی لره کوګوالې کوشش دا کې ځخره با قبولاروبان روان کی او د صحیح لارې نه او دا الله کتاب نه منې کی دا ظالم دې دالاندی کی کا اميوي کا ملاوي کا قاریوي کا بلوي شکا قرآن نا خلق مدی کئی اللہ ویلانتی ظالم دے وَهُم بِلآخِرَتِ هُم کافرون او دیری بآخِرَتِ انکار کرنکی اولائی کالم یکون هم موجزین فیل آرد دعوی کسان ندید ای عجز کرنکی اللہ لرزمکہ وما كان لهم من دون الله من اولیاء اولیش دیل را سوا دا بل مددگار یو ضعب لهم و تو چند مکرشی دی ما کانو یستتیون سما دی تاقد نلو داوری و ما کانو یمسرون او نو دی چلی دلو قرآن اللہو اندی قرآن واوری دو او نی قرآن اولی دو زکا خو گمرا لی زکا خو تبا برباد دی چې قران د دیني نه قران, نا، قرآن, نا، قرآن دی. او لري نه قران ګوري نه الفاظ د قران یاد کړی دي او په الفاظ باندې ایمان کله سميږي ایمان او عقیده چې جوړيږي او د قران په معنا په ترجمه مقصد باندې چې اوس نه قران د ترجمې نه خبر شي د معنا او مقصد نه خبر شي به ایمان او عقیده جوړيږي ولايق الذين خسروا انفسهم نادي اغسان خسروا انفسهم شبهه توانك جل في خزانو ولا تعلم ما كانوا يفترون عكس الذين دلي شدو دروجهم كي ينار الله يباي اخبرني خبري ميرشي لا جَرَمَ اَنَّ فِي الْآخِرَةِ مُلْحَقَصُونَ حَقَّ ذَا الْخَبَرَا جِيَ كِينَ نَدَي وَي بَاخِرَتِي تَانِيَانَ إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَاعَاتِ مَشَاءَ كَذَ سَاجِي مَانِ رَوْلَ وَمَلْيُ كُنِكَ صَدَر كِ انْوِي لِ اولائکا صحاب الجنت دا جسانی جنتیان او بیا خالدون دیوئی بھدی جنت کیا میشا مسل الفریقین کلاما والاسم والبصیر وسمی وصل اللہ مسالونا پیش گئی او دا جاہل دا قرآن نا مسل الفریقین مثال دا دور دو دلو دا مواحدین و دا مشرکانو دا علم دا قرآن او دا جاہل دا قرآن کل آما والاسم پشاند دو نا قرآن والبسیر والسامیع او پشاند لی کی اور دون کی मतलब دا چې د ځایند قرآن د مشرک مثال ڈھونډو د کون دي ادم واحده اذالیم د قرآن د لیدون کی او داوري دون کی دي الیسویان مساله آیا دواړه برابر دي په میسال کې کله برابر کې دي شي عالم د قرآن او ځایند د قرآن دواړه برابر نشي کې دي افلا دذكرون اول رسیتنا علی ولقد ارسلنا دوان الى قومي واوخبرني عليه الصلاه والسلام ذكر كاي قديمه صلا چې عله عبادت لله وحده عبادت دایوازي دا لا فقار دي دبل شانا ترغيب التبليغ او انفي العلمي به اشاره دی دا چدا واقع یو زلمخ کی دکر شوه دا سوره عرب کی تیر شو یوکم شیتم نمبرات کی وعل قدرسل الان الی قومی تا کی اسرائيل گلیو نو علی سلام غ خلق قوم دا ها انی لکم نذیر مبین ویلی یگین زم تا سولرایون کی اختیار مسال دادا الله تاغدو ইলلا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر د یو الله ها اني اخافو علیکم عذاب یوم عظیم ما اليما یقینا زائرګم ابتاسو ذا ذا درځلوینا درلو چې تاسو نه او شرک اوی نتاثو لباند آغا او درناک عذاب بورسی گی اینی خوابو علیکم عذاب یومن علیم یقیناً زیرک ما بتاثبانی دازاب دورسی درناکی ناس آغا درناک عذاب در دورسی گی وقال الملعو الذین کفر من قومی ان <النبیانے> دی حق بیان دا کولو بیان زکه کولو چاغي بدیخه بګیدل چې زما دا قوم دایله به درناک عذاب ملوهږي زما قوم جهنم لوزي نو خپل قومي د جہنم نه بچ کول لپاره عقیدت توحید بیان کولو او د شرکیه دره دی کولو نن چې اکبر زولما بیان د توحید او کوي او د سنت او کوي شرکیات او بدعات او رد کئي دا هم صرف بدی وجه کئي زما کوم دې زما کله زمما وطن زمما مسلمانان رونه خوين ديوي نو کچر دې د شرک باغيره باندې لاړل هميشه و جانم کي پراتي نو دې و جنا دغې د شرک رد غيو د توحيد بیان کئي د سونا تو بيان کئي او د بدعات او رد کئي إِنَّ خَافَ عَلَيْكُم مَّذَاقَ يَوْمٍ أَلِيمٍ وَقَالَ <تصفيق> الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ وَسَرَدَارَائِنُ أَيْكَسَانُ جُبُرَكْلُ دُقُونُ دَنَا مَا نَرَاهُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مُنْغَنِينُ تَالَرَا <تصفيق> مَغَر إِنْسَانٌ ذَمْغُشَان وَمَا نَرَاهُ تَبَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ رَازِلُونَ أَوْ نُوينُ مُنْغَ تَالَرَا چستا دعویداری کئی مگر آگسانر چا آغا کمزوری زمونگنی بادیر رای سرزری رای و آلا دی سمات لوا منتاو زمون پشان انسانی داتا دمرا لوی سڑی را لی بنی اسرائیل پیلا سمزی بارا چورانوی نمبر آیتو بوری آل ترموی آت نمبر چورانوی سلور نوی آیتا وما منان ناسا یومینو ایجا اوملو دا ایلا ان قالو اباس اللہ بشر الرسول ندی منکڑی خلق دا ایمان روڑو لنار کلا چراگ دای تاہی دایتا مگر دا خبر آچی اگی دی اللہ بشر پیغمبر انسان پیغمبر غمبر کې دی شي دامونږ نه مننو دارنګې دلته وي الله بشره مثل نه او ستا ملګریصبح مړهله کمزوری خلکه چې سر سری دا والري دمونګه ذریله خلکه کمزي خلکهه په ملګروبانې اعتراض کولو کله په استاس کوي کله په ملګرو کوي دا مشرباتپستتو کاري او دا الا با قران کې د دل ذکر کوي ما تا خبرې د چالو نو د بادل برستونه چیر تر قیامت پورې سود د اکبرسو خلاف کوي نو ودا دا برستو به استاد اعتراض کوي کلو وداږي په شاگردانو اعتراض کوي لکه وګوره حضرت نو عليه السلام ته اتاس رسوک مګری دي کمزوری خلکو و ما نرا لکم علینا من فضلن نبی نو مغا تاسو لرا پزان ما نیو رو آلی بل نزلو کم کازی بینا بلکی مغا گوان کهو بتاسو درو جنو تاسو درو جنی ای قالیا قومی آرائی تو منکوتو علا بینتی من ربی وینو علیہ السلام و زمان قوما خبر را کئی کچرزی ما بدلیل بانے درف زمانا و آتانی او اگری ما در احمد خپل طرف نا وهمیا دل ګم نشتی بار اغلی پتاسو انلزم ګموہ الازم ګونګه د توحید رب پتاسو وانتم لا غاریون او تاسو یې دل رب ګړون کی ویا قومه لا سلو کوم علی مال وزما قومہ نوارم تا سنا پدې بیان باندې مزدوري هر پیغمبر د غواز کوي تا سنا پدې مال نغواړم او جرت نوارم بیسې نوارم د دنیا هیڅ نغواړم او صرف زما خبره اومني دا میشره بار دا پرسو کاری چاغیره چانا او خپل بیان باندې سوارینه یعنی دین د دې دا بار نه بیانې چې خلک مال سره کوي این نایریه الا لله دغه اجر زم ما مگر پالا و ما نبی طاری دی لذین امنو او زه نیمه شړونګیا ګسالو لرا آمنو چی مان وروړې ها زاس خپل ملګری ایست کلاون نشړما کتا سوای جدا سپګ ملګری دی دغه سپګ مالړې عزت مندي ځکه د ما مرګری خودي کنا انام مولا رب بي يقينن ديبا مخمقير خپل رب سرا ولكن يراذم قوما تجلوا النار لكن زمينم تاسلرا قوم جاهلان تاسو جاهلان اي جاهلاني اي جدهيبالي تراس کوي ويا قومي مين ينصرني من څوب باندې د دکی زم ما دا زاب دا شرم دی لاره ما سره مرګري موحدین دي نو کده یو شرم الله باندې عذاب راولي څوب زم يم دادو کی نشي کوله افلا د ذکرونه ولي نس يدنا علی ولا قل لكم ان دی خدای الله او زنه ما تاسو ته جما سره دی خدانه د الله پیغمبر و ما سره خزانه نیشتا و سوی ننا داتا گنج بخشتی خزانه بخون که دی و لال موز غیبا زن پویگ ما بغیب و و پیغمبر و ای ما تده غیب و نیشته نیشتا و سوی ننا زما پیرسی و زما دال نخبر دار دی پیغمبر نلوی سرشو پیرسی با آوی ا تور شپگی ا تور کہانی وانی تور میگه زما پیر سے تخکاری دا ستا بیر پیغمبر نه لوسړې شو ا هوځه پهغه بو نه پويګم ولا قول انی ملکہ او ځنه ما جي ز فرشتې ما ولا قول للذین تذریعونکم او ځنه ما په بار راځه سانو کې چه بدلگی استاسو پسترگو بانی لئیو دی اوم اللہ خیرہ چه ور بڑی کی دی لر اللہ خیرہ ایس دی را پا مانا دبت گرنو سرا یعنی آگا چه استاسو دسترگو از غیری استاسو وای زمامل گروسا زدائی بارا کدانیم چه اللہ بولا خیر ورنی کی نا دیر خیر بول کی ولی چاگی توحید منلے دے آو دا انبیاء لیم سلام کار داو چاہی با دخل و مرگرو و خوش آلائی بان دل لکه او ذلو دا نبی علیہ السلام صحابی دی حضرت عصامہ رضی اللہ تعالی عنہ آو دا عغب بارک زید ابن عصامہ دا غ مبارک خلکو را به ګڼې کوله وې دا دلار نه نه دي ادان کې دا د نبی له سلام صاحب او ډېر بخښ صاحبو کېو نبی له سلام خف او مول مؤمنین رضی الله وې داخل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یومین ثبرقوا ساری روجو سبيله صلاه و سلام یوزل کور ترالو او دا مخ مبارک دا تنده دا سپراکیلو دا خوشحاله دا. ما اولی خوشحاله از رتن خودیر زیاد خوشحاله ما توی خوشحاله بنیم علم درا انا مجزیز اللاور مر را آل لازیر امی اساما تا تا پتا نیشتا چی مجزیز اللاور چی قیاف شنگاسو اغا با انتا مونو چوکتن اغا تا پتا لگیدا چی دا سوک دا چانده کیا بجنا دیتوي چاره انسان بدن ته وګوري د داغه خویداغه طبيت و غیره هغه ته معلومي نو یو زلا زید رضی الله او سمر جو دوالا پراتري په پاسه کپڑا چولې شو دا غندمون اختیاري مجدد الله اور مشهور سړیو بار بوګي اگر اروان دي او انبي عليه سلام یا صاحب ته پوسګي چې دې مبارک اسوي هغه چې دا سوي غاتل وي الاقدام بعضها من بعض ساقدمنا بعضي ته بعضو ندي معنی دا فلرز وي دي نو نبي عليه السلام زکه خوشاله چې د مرګري صفايي وشولاد دا د امبياله مسالم دا کارو چاريو د مرګرو په خوشاله خوشاله دل او په خفقاني خفقې دلم لکا ابو داود باب الرجم کی, کی. او رواد ذکر کئی یو صحابی رجم شد دو صحابی کے راق پلو کی گپ لگئی او یو بلتاوئی رجما رجما الکلب دستی پشان رجم شو نو لبیلے سلام موردل دیر خوششو تللو حتا مرہ بجیفتی کلاب بجیفتی الحمار مردار خر چاہی ام بی رجلی پیو چتا کڑے وار مردار خر اولیدو نبی علیہ السلام وی اینا فلان و فلان فلانے فلانے صحبی چرت دی قالو لانو زان رسول الله زارد دی اللہ رسول منگ دائیو نبی علیہ السلام و انزل اف غلام جفت هذا العمار زید والا نکشی او داغه مردار خر د دی غوخ یو کوي صاحب کرام په اسو چې نو ویله سلام غوسره قالا و میا کلمنا یا رسول الله قال رسول بلادم سوخری نو ویله سلام او فرمایل او ستازه د مون رو غیبت کولو داغه نه به تر دغه چې د مردار خرو کوي دا څنګه پکې دوه خپل ملګری باندې؟ هغه مرګري بد بچاوي دا پراسو ښار بدایي چې دنه مرګري بد سوګوي دی په هغه ځای جواب کوي دا نه چې مرवस ما ته خو سنوي بريده لګي ا دی دا له استاد چې بدوي په هغه ځای جواب ورکي هه دا نه مرवस تاسو لګي ا دی ما ته خو سنوي نتا بي وقفي پويګينا دا پقی کې ستاتی د خوکتته پوږي چې ستان پسې د بد وي پات د ضای والله جواب بررکه چې ملګری پسې بد وي ځای والله جواب بررکه او داسې جواب بررکه چې بیا ستا په مکې او د ملګری بدونه وي او یاری الله به داد کوي الله پ غیرتیان خویررت غیرت نه کوښ خو چا چې په ملګری پې غیرت کړئ چاج بو ست باندے غیرت کڑے موحد باندے غیرت کڑے اے اللہ باغ غیرت کئی نو علیہ سلام توئی ز خودانیم چ اللہ بولے خیر نو ور کئی دھڑیر لو دراجب بولے ور کی اللہ عالم بمافی الفسیم اللہ خوبے باغ سبانے جے بژڑو نہ گئی کییں انی دل لینا ظالمین یقینا زم یم بدوا خیر ظالمانو نا کچرما وشړل او دې شړم نه انو الویانو غجا دل دنا فایسر د جدالنا ډیر داسی چانه جہلم زکړی چانه ایمان قران زکړی استاد نو دا د دشمنان د د په مخ کې بد وای اودې خلوات چنګې ایسوته نه ونی زکا ہوئی. دا د کوې نهکه جواب وکم نوماتته شو الحمدله الله الحمدله الله پ کې او په تاریخ کې زما بجوون کې زما استاد بد چاویل ما اوله جواب ورکی دی او پهای داسې جواب ورکه چاغ بیا زما په مخکې زما د استاز, دا استاز بد نه ودي ز جوون دی او زما د استادذ به بد وئ دا آه سوال بهداکی غیرتی انسان اگر اچره هم د خپل استاد بدلشي او ری دی ها ټیک ده هي څوک د خپل استاد دا داوونه شي کولای چې دا پیغمبر نه ماصوم دی ګناګار هر څوک دی دګی شاګردستا خوده لا سوچوګه چې دا څوک اعتراض کړي دا بیا ګناګار دی او کو استاد ګناګار دی له لام سوچ وکار دی نزان گناول تا نہ گوری استاد استاد گناون اشمیری ا گنانگار ہر سوک دے معصوم ہی سوک نشتا سیوال انبیاء علیہ السلام نا قدم را دا ہا چی دگونا دا مطلب نہ نے چیتہ زمار استاد بیزتی کوا حضرت خاموش نہ هستی ما انی ذل فی ها انی اذا آلو یا نو قد جادلتنا فاک سر تا جدا لنا دیوی اینو آ این فا تا اگ ای سرا تا جگڑ کری دی مون سرا فاک سر تا جدا لنا تو تا زیاد که زمون جگڑی تا دی زمان استاز بدوی اوزد خاموش ما نچرم نشکره تا چی زمان استاز یو بدوی ربستا لصب دیوی ما او تا چی استاد ذاتی جون چېړې د زما استاد ذاتی جون چېړم او استاد سبزه خلکو د ښکار کوم ف قال, قالو یانو قجادل ثنا فا سر د جدالنا ولې استاد ما سره احسان کړی ما ماته ایمان خو دلې وي ماته قران خو او نن ګرځې سیم د استاد موجباني چاره ما سره خواري کړې ده مهنتې کړې ده اولیو با اوستاز بانے غیرت نکو زب بے غیرت نیم قالو یا انو قجا دلتنا اندائیوی ونو آ و تا کی سراتا جگڑوں کی منسر فاکسر دا جدا لنا و تا زیادی کی جگڑ زمونگا جگڑ دائی کولے بدنام انو علیہ السلام کو او سمو جگڑا گئی بدنام با معاہد کی فاتنا بماتا دنا انکون دمینا سوادی کین را ولم لا رس اذا مونغياري داينه کچره توي دريشینو نا زمونه غذاب راواله الا انما ياتي بوم بي الله ويا در تاسو تعال ذا ذاو ان شاء کچره هو بشد الله وما عندهم بمعجزين او نه تاسو আজি دا کون کړي الله لارا وَلَا يَنْفَعَكُمْ نُصِحِي اِنْ عَرَتُوَنَنْ سَعَلَكُمْ دیواجه نه پا ملگری و پا استاذ بانی غیرت کول دا آآ ضروری او ضروری ما چی او صده پا استاذ بانی غیرت نشی گاله پا ملگری نشی گاله پا مواهد نشی گاله نده و بیا پا اقفال پلار بانیم غیرتونه کی او زکر استاذ در جا دا پلار نم زیاده دا لارو د بدن تربيت کوي او استاد تربیت روح تربيت کوي دیو جنا طلباء له پکار دي یو استاد داغن ته علم زکړوي قران زکړوي ایمان زکړوي په یو مدرسه کې هر ستال استاد بد وای یو استاد د سبات دوران کې نو فورنغه له جواب ورکا چې طالب بیاستا ستا بمکه بد ہہ ستارہ مشر بدوی فورن ولا جواب ورکا چې بیا بدونه وي ہا یو کالي کال او سن 2003 کې د ننولس کال مخه یو مدرسې کې و ما زموږ استاد الله دیبخی باور کی غریب خبر نو د مقام د مقامده حیثیت دا حیثیتنا. نومګه دیو مشر دی یو عالم بدوی د کتاب کې مقامات یو کتاب دی اې کې بدوی کله چې سبق ختم شو طالبانو ول د عزتې مې داو نکړه اا چې د طلاب ما کې مې داو عزتې کړه بد اخلاقی مې مر سره نکړه اول یې راځي نو موږ پنځرګي قران ویلو استاد نام ارسي زکړو استاد آداب احترام نوځاو استاد سره کېناستم پنځګي استاد او صفات الله دی بخي حماده استاد خبر کوم ويسو به زما تعلق د شاعت توحيدي او سنت سره دی او ساج ریک مالم بدوي ناغري شاعت توحيد او سنه مرکزی ناظم اعلی دی او دا ټول پاکستان مرکزی ناظم یاله دی مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سی وو او مې زه د 28 دسمبر داسکولې مې خبردای چې سبق وای او موږ په پویا کې نو اشوک بهمنګا اورو او موږ وټاله کینو او که چېرې دا و شانت مشرانو بد وای نو شاید چې بیا دوپاره دې ځای کې سبق تکینم اے بخاندہ شما ته وی ښه به چې ته خبرکین یا ونه مه ما نه جی تعلق به بل جماعت سره هیڅدا زماره بل جماعت سره لیکن دل د زه او ته استاد او شاګر دیو زستا شاګر دی ماته زمو استاد دی زتا دل راغلیم چې ته ماته علم خوای دل نیم راغلی چې زماره جماعت مشرانو بد وایا او زدي اورم په خاموشي سره انا بلکی زبا جواب کوم او لازمان بے کوم دا دیو جناس تا دو استاد بدوئی د مشر بدوئی او صرف د زد و دا اناد دو جنا جوابیو کائی ارے گمار اللہ با دیم داک کئی بیائن دیوی لی اگر استاد قال انما یاتی کم بے اللہ و انشاء و یکیناً رات للبوکی تا سب باغبان اللہ کچر خوشی دا اللہ او نه تاسو আজি د ګونګیا ویلاره او هر ځای الحمدلله پنجاب کې دا مدرسہ پنجاب کې و یا دوه کال وړاندې 2005 کې کراچۍ کې دغه سال یو تاسو سیفای صاحب سره د هغه تعلق قبر مسله رااله لوګا کې وي پندریان د هغه قبر نه نو بیا خلکې ا سر وخت هم شو زو انټه طریقه تا دای چې طالبان نه ستو استاد اوجی بیا بل استاد راځي بیا بل راځي سنجيارت اور سکولونو کې طریقې نو زور پسی بار وروت هم او ور سره میلاو شم ډیر با ادبه احترام او ساګم پرشي الله دې بخي مولانا محمد امین سیو اشې چیو بیا ما ته درته یاو خبر وکما وئسا همې زمما تعلق دې شات سره دی او مې ما پنډیرګې لسکاله ترجمه کړې ده دا, دا تاسو چې کما خبر وکړه مې دا سینه ده پنډیريان عذاب قبر منی بندا دروغ دیو دا پروپاګاندا دا. ده او خ دا دغه خبر بیا دوپاره نه کوي تاسو او دې شاته د پندیرانو بد نوای نو د بخي بخنداش او ما ته وي ما غبلګولو او وي ما چې غبلګولو د خلکو خبره میکړه او ما ته په دې چې پندیران واقعي د قبر مني او صرف مني نه د قران یو سل ولله سايتون نه حسابې تې ز خوشاله شو مه الله تاسو خوشاله کی هر ځای الحمدلله ټیګر نور مدرسه کې وخت یې کړی او د خپل استاد او د خپل مشر یا د خپل جماعت بيزتي داب چر نه دا برداشت کړي او ها هر دم جواب کړي ولا ين هوګم نو سینارتو ان سالکما افاجا دلګی تاسو لرا وزاید دې چې پر دم پر دې مدرسې او پای کې او استاد بدوي لیکي جو جواب ورکړي چې خپلې ا نو بای کی بیا جواب پکار دی او هیڅ کله هم هغه استاد په بارکه کومپرومایز نه دی پکار بلکی جواب وکي ها ٹھیک ده ادب احترام د استاد په دا دی په طریقه ول جواب ورکوا ولا ان باغونو سینا رد و انا نسالکوم فایدر گئی تاسو لره زم اخر غواي کته را دل هم چی خیر غواي واله ان قال الله يريد ان يغويكم قال لا خاليتي گمراغي تاسو لرا او رب گمدا الله درپتا سو ويله ترجون او دي الله درب د تاسو ابس کړي شي ا आम्ही اقولون افترا ايا ويدي د و بِنَمرا کچری ما جھوکید ځان په سماوانی سزا ز جرم زما دا و ما او انا بریو مما تجرمون او دې زار همدای نه جرم کا ی جرم کله او تاسو کله و هو ای اعلان ان انه لا یوم من, من قومک و یغلو شادر دین و سلام دا شان داري جی ا ایمان نورې ساده قوم نه مگراسوګه کدا مانا چې مې فلا تب دیس بها ګانو یو ولون نو ماګم جن کېګ ما باس چې دې قوم کې یا لارا افغان مکو واس نه فولک بیاونی نا جوړه دې تل را بوای زمونګانی والله دغا دینی في الذي نه ظولمو خبرې منګه زما سره اووار دا کسانو کې جزلهې کړ اون مغه کوونه یقی نې بغر کړی شي وسفول کا جوړلهې کشتې وکله ما م را ل جایتله ما م رالی ملهونه کله چېتي دا پدبانې ډله دقوم د دناسه منو خنداو کوله د پورې۔ ده د وې د تا وګړه د لیونی او چبانکي سټې جوړاي قالاين د سرمنا فینا ن سرمن کوما ری کچري تاسو ټوکی کوي زمون بارکي نو مونږه بدللو ټوګ تاسو دا کما د سرونه څنګه جتا تاسو ټوکی کوي پس اوه دالمونا ميا دي زاب زرده چه تازو با پویا شئی آغا سوکا چه رازی پت بانی عذاب یخزی اولی وی چه رسواکی دل را دازوکا چه عذاب پتره کسم وی یو آغا عذاب چه آغا درسواکونو دپاره لکه په کافر بانی رازی دوی ما چه در گنام آفکی لکا مصیبتون رازی پا مومنانو بانے او درم د درجاتو د اچھدیدو دا پارا لکا پا انبیاء علیہ السلام بانے رازی مصیبتون چی درجی اچھدیشی نو دا ایو خضیح صفت ورس رازکاوی دیو جنہ حدیث که الانبیاء اشد و پیغمبران پر امتیان کی دیر سختی پائی بانے دیر نو راغلی او حدیث کرا دی چالا چی دنیا کی تکلیف راغلی او قیامت کی اگل حجر ملاوی کی داری تکلیف نو دیب ہوئی چا چی تکلیف نی راغلی اگب ہوئی ارمان چی پا دنیا کی دوست پنو پا ہا کینچہ زمانا وقی کٹکلی شوی و ما تا اوز داریا جرمیلا شوی دابا قیامت کی بیارمان کوي ویا این لوالی عذاب مقیم صابیچی بدبان عذاب میشا حتی اذا جامرو ناتر دی چکل راغی عذاب دمونگا وفارت تن او جوش والو تن نور ا ته نور دایلوژی مشتارکه دی په میاں عربی او د نورو جمو کې ا بختو بوختو انګلیش اردو ټولو کې وته نور وای او دایور تلایی مسله دا چې قران کې غیر عربي لفظстаў کنيстаў باندې خلګوي وای قران کې غیر عربي لفظ نشتا زکا قرآن الله اللہ وئی انا انزلنا قرآن عربی اللہی پا عربی جبکی مرا لے گلے دی تو بلی جبکی لفظ مدی کی نیشتا او بعدی خلق وئی ناشتبکی یو بائی کی دا لفظی تا نورو او گرا کختوکی مدی تا نوروئی پا عربی دا وئی او دا سی لیکن زمونگا استاد محترم شی قران مولانا محمد طیب دائری صاحب ایوه فرمایله وقران کې غیر عربی لفظ نشته او دا کم چې چالي کلی لري نو د تاداخل بین اللغات وایي تاداخل بین اللغات دامت مطلب چې یو لفظ دی و یو جبا کې ماغه لفظ وته وایي بل جبا کې ماغه نو دا نه چې هغه بل کیدا دا د ویمه جګدنه شو نه دا مطلب نه دی بلکې مطلب دا چې له لفظ شریخ دی بمیند د دوو جګو کې رادارنګي تڼوره دا لغزي مشترکته بمیند پښتو عربي اردو او انګلیش وایایل وفارت تنوره جوشوال تنوره ولعام بیا مين کلن زوجین ثنی وی سوارکا بدکی دار کس هم جوڑو دون آلس من سبقا لیل قول مگر ها اصوک چی صابت دا بدبانی وینات آزام ومن آمنا آسوک جی ما نوڑی وما آمنا ما او الا قلیل او درس را ایمان نوڑو مگر لگو خلکو دریز آمنا حام سام او یافس او درین گیان دو دائی خزه ا حممد د ابو شبلر شو سام دی شیا او یافر د چین روژ جاپان و غیره وقاله جبو فیا بسم الله مجریها و مرسا اوین وله سلامات پنوم د الله اسوارشه بدی کی پنوم د الله جاری کېدل دی دی او دریدل دی دی مجریها مرسا دا مزری میمې یعنی اجرا وا و ارسا وا ان ربي له غفرومة یقین رم زماې بخون کې میرببانانه و یا تجری بین في موج کنجباله <سؤال> او دا کبت لا بضیبانې په چپ د دراب کې بشان دلو ولا دادونې ډوه كان في معزري یا بنیرکه اوازذکل ولې سلاقل بچیده او پهکیناره بیما زلین بکیناره کې لسنه یاد د دین د بلارنه یاد دې یا بنا ير کما نه بچیا سورشلم سرا ولا تکم آل کافرینا او مګګه کاکور سرا ال سا ویلا جبل یاسی منیمن الماء دوی زردا جزب بنا سمغارتا چما وبزګي د وګنا قال لازمل يوم من امر الله الا رحم دې له ځي مالک لهګه سوال راځي نشته بچګون کې نن راځي د عذاب د الله نه مگر او څخه رحم کی راځي بچګون کې ها د دېو جنا بدی کې ګڼ د ځیا دی له خیال کوي يوم نه ده چه آسم پمانا ده بچکونگی سرا ینزی آسمت او مر رحم ده ده پمانا ده سرا نمانا ده لا آسم من عمر اللہ ایل رحم نشتا بچکونگی ده زاب دلانا ایل رحم ایل مگر ہاں آرہا ہم کے ذات اگا ودی بچ کئی بل سوک دینشی بچ کولے ہی آت بے ممانا آسیم پا مانا دا معصوم سرا عمر رہیم پا مانا دا مرحوم سرا نمانداد لا معصوم اليوم من امر الله اللہ المرحوم نشتہ بچ کے دنگے دا زاب دا اللہ نا لیکن آغا سوک چه را مکڑیشی ناغا و بچ کی گی دور لیکن المرحوم پا هو المعصوم دا مانا چه بانی چه را مکڑیشی ناغا و بچ کی گی دره ما مانا لا آسم من امر الله آسم په مانا اکول امانی اسمی فائل اوم الرحیم دا مرحوم نا مستسلم منقديا او ظالم مبتدا خبر غاري نه مانه دا لازم من امر الله لكن المرحومه فوالمعصومه نيشت بچون ګيرا زاب د الله نه هیڅ څه کو لكن هغه سوج جباغه باندې را موږ دې شي داغه بچډې تقریبا سلور ماني دي لا عصم اليوم من امر الله الا مرآم دا خبر دا لا روزوی میز که شروع چره که چپد دریاب رالا وحالا بین اوم الموجو ورالا پمیند دوانو کی چپد دریاب وکان من المبرقین شد غرکل شون وقی لیا ارضو بلعیم ویلشو ازم ونغرا اوبستا ویوز البانیوس کا وَيَا سَمَاهُ عَقْلِي إِا اسمانا عَقْلِعِي بَنْدِ كَوْبَ با وَغِيدَ الْمَاءَ وَكَمِشِوْبَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فِي صَلَوْ شُدَ عَذَابَ وَسْتَ وَسَلَ الجُودِي وَبَرَابَرَ شوان دا تشتب جبل جودی بان اسلان کیا وغرد ومسل شهر کی وَقِيلَ بَدَلِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ وَلَشُ عَلاَ كِدُهُم فَارْكُمُونْ زَالِمَانُ وَلاَ دَالُّ عَجِزِ رَبُّ عَجِزُكَ إِنَّ أَنُوَ لِسَلاَخٍ بَلْ رَدَّ وَقَالَ رَبِّي النَّبْلِ مِن آلِي ذَهَبَ الزَّمَانُ يَقِينًا ذُو زَمَانٍ الَّذِي وَهِنَ عَذَ كَلاَكَ وانتا کمولاگی مینو تیغورا دفیس لیگا انگونا اللہ تاکو ما تبینیو چه احل بلی بچکو ما او او زویزا ما غرق شو او او اخو زمان آلو قال یعنو انہو لئس منالک اللہ باک اینو علیہ السلام انہو لئس دانو استاتا بیدارو انہو لئی سمی نالک دا ستا وی دانو استاتا بیدارو استا حل نو زکر جستا تا بیدار نو دیو جنیو سالک وی آلو النبی ادبا ملتی منال آج میں وسودانی والا عربی دنبی دا غتابی دارا کاغا دا جمو نئی کده سوڈان نئی و کده عرب لو کان آلو آلو قربدی فلیصلی المصلی علی تا غیبی لابی کچا دا مراد دا غر شداری بیا خود خلق بابو لاب بانیم درود شدی کوئی زکا غیب تروز نماندہ انہو لئے زمین آلکا یقینن دا استازوی دانو ست د الله دغه ستا بيدارنو عمل غیر غير صالح یقینن د عمل نو نیک دقيم القران کی موجودي وای ها وعی نو علي صلوات و سلام کی جذبه د جاہریت و ها مفکر اسلام دی دغه مفکر اسلام دی چې د پیغمبر بارکدا سي وای ویدنو علیه صلاة و سلام کی جذبت جایلیتو آن چاگوی یا اللہ زمان حال تاوی چی حال با بچکو مو او زمان زی زمان حالو او دی زیبانی لیکی او دیواجی نا شیخ سعادی وی پسر نو بابادان خاندان نبوت آشت گمشتا وګورا دادر دینه علی سلام زوی دغله خلق سره ملګری شو ودنه بوډ خاندان نه پټ شو روکسو تینا سګیا ساویکا په رذی چند پاینی کا غریب مردم شو ودیا ساویکا پاوس پیو ګورا یو سور د دا پر سو مرګ تیا کړه دا جوړ شو مطلب دا چې د سړی ته به یاداش کرالو او دانا چیغب قیامت کی بیا جنت تزی تا کا آپ اس میں دازد درم دی اور تب انشاءاللہ کوم انہو عمل غیر صالح ولا تسالنیم علی صلق بی علمون یادوی ما مانے او تجیداؤں دا چیداؤو زمیر راجے دا سوال دا او مانا دا یقینا دا سوال ستا مناسب ندے ستا دشان مناسب نه ندے فلا تسالني ما ليس لك به المنو فلا تسالني سؤال ما كذا ما انا هاوسو چې دی طالب بریبان دلیل اني اعوذ کان د غنا ونه الجائلين يقينا سيأتوماتا جنشتدنا بوونا قال اذن سوالکم ثانا غس جنئ معلومنا بایبانی دلیل و الا دفرلی و ترحمنی کچری ثمال بخنو نگی رام نتی بماوانی سمجتا یا نو حبت وله سو اله نور السلام خوشا بی سلامی منا بسلامت یا سردمنا وبرکاتنا الیکا برکات وَعَلَىٰ <سؤال> اُمَا مِمْ مَمَا آكَ او با امتونو پا دلو بانی جتا سردی وَعَمَا <سؤال> مُنْسَنُ مَتِهُمْ سُمْمَا لِمَا او نور دلی چه مونگو فایده ورگو دایلا بیا بورسیگی دایلا زمگا طرف نازاب دردناک تلکا منم بایل غیب قوسو نفید علم غیب کئی دا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا داوله خبرونه يبنا مغي واي کو دلر ما غند تا ل موها انت ولاقو مگا لي تبدل او بري من قبل هذا ماخذ دينا فاصبر صبرك وا انل حيف دال للمتقين يقينا بهتر انجاز المتقين ولا ويل الذين خمودا وس واقعيانه آدم له ده سلام ذکر کوي قال عبادت لله وحده چې عبادت يوازي د الله کوي اعديام څنګه له يو د دې ناغه د هودله سلام قال يا قومي بදු الله ديو جما کوبا ديو لا عبادت کوي مالك من اله غيره است تاسله را جدره سوا د الله نبل سوق اینا دومی اللہ مفترون نیتا سو مگر درو جوڑا اونکی دا زاننا یا قوم اللہ سلکم علی عجر وزما قوما نوارم تاسو نا بدبان عجر مزدوری اینا عجر اللہ اللذی فطرنی نا دی عجر مزدوری دما مگر باغذات نا چیزے پیدا کری ما افلا تاکیلون و لیتاکل کارنا لئی ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه وزما قومه بغانوالې درځه سن بیا ته وبو با سي دي الله تا يرسي لسما عليه گمذرا روبلگي به تاسو باندې باران سي بي سي بي ويزيدكم قوهن الى قوتكم تاسو لرت سر تا قسطا سونا ري موجوده تا قدم نورنده لدر کې ولا تتولوا مجرمين او مگر د مجرمانه قالوا ياهود ما جتنا بينا دوي ها ياهود ايود ر السلام نه تر هغه منت او خوازه دليل با ني وما نانو بي تاريخ يا لادن قولك او مونگا پری خودون کی آلیا دا مونگا دو جی دوینا استانا دا مڑا مونگا اقوال آلیا سا دوینا دو جی پریدو دانشوکا حالی این نا قول و مانانو لکا بی مومینین اونی مونگا تالرا تزدیک ونگی دادی مسالی این نا دنا بیسو اونی مونگا نوائیو مگر دا خبرات چې دا ګرابوږی دا ګرابا بځیا لري اذنګه په بډای بانی مخاوودره مثاله یا کرا بدرګی هر نقصان بدرګی او سمداوي زیارتو نو پسې باد موایا اولیاء پسې باد موایا کټ بدربانی واړی د بابا خبره مکوا کټ بدربانی واړی او بابا د روزګار نه چې د خلکو کټنو پسې ګرځي ها قال ان یوشد الله و یادر دیوې سلام زګوا کوملا لرا تاسو کوموسې یقینا زبه زار ایمدا نه چتا سو شیرکای بندونی دل لا دلنا فجدونی جمیا ته بیرګې زما خلاف ووند سو ملا بیا مال مولد مرا کوي زما دمر بندوبس ګیاو مال بیا مولد مرا کوي عجیب پیغمبرادو وراغی دوئی زمان زمر بندو بسو و بیا مالا مولد مراکوئی وی سر سیکلو جا میں سرو کی کبی نہیں اس آشیا کی خیرو یہ آشیا رہے نا دا سرنو خدیر دی و آسر جدالل توحید دپارا قربان شی دایو جدا خوندی وی بیا مالا مولد مراکوئی او زمان مر بندو بسو گئی ا موږ ستاسو ته مرهم فرمایل <سؤال> ویسه قرآن وی مولا فرمایل چې وليانو راتوي چې سره سر او ګیارا بدتیا نو مشرکاره ستا په چلد بو یو جتا سر او اي ما وته چې زه ته چلوه ما اي او هي ما يو جمع کوي چاندي گئی او لور گئی چې ما مړ کی زمانه بخلا شي یعنی پا جواندرانه نخلاصه خلقوی جیبه مولاده پا مرگیم سا پروانیشتا سو مداتون زیرون اینی توکل دو علاللہ ربی و ربکوم یاکیناً ما دانس پارلی پا اللہ چه زمان عمرب دیستا سمرب ما من داب باتن اللہ و آخذم من آسیتیا نیش تایسی و مگر دا نیون کده پا تندید دا دبانی ان رَبِّ الْعَصْرِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يَقِينًا رَبْ زَمَا فې سلې کې ای بلار نه غ برابره فین تعالی گچه دیوادلل وقل ابلو دکوم ما ورسلت بي رتا کې سرا زر سوما تاسو لرا وس چېلېګلې شېما باهې باندې تاسو ته ربي قومن غیرکما او زه پادګي رب یو قوم الاغستاسو ناولا تضررون او شیا تاسو ضرر و نقصان نشه ورکوله دیا اللہ لرسشش انہ ربی علا کو لشنا شي یقیناً رب زمال بھاری و شبان نگابان و لما جا عمرنا نجاینا هودا والذین آمنوا ماهو هر کلا چی مونگا کلا چی رالا فی سردان زابز مونگا نو خلاس کمونگا حضرتِ حود علیہ السلام آگسانچی ایمان روڑو دسرا پرامز موسرا ودجناو من عذابن غلید او خلاس کمونگا دل دازاب لوینا دازاب سخنا و تلکا آدن جا دوبیات ربیم دادیا نو چینکار کڑیو پایا تنو درب دادائی بانی واساو رسولونا فرمانی کروا ده کلو پیغمبرانو واتباو امرا کل جب بارینا نید تا بیداری کروا ده دا کار تاریو نادګره دگر وو بیروفی آزید دنیا لانتا نا. ور بس اگلیشو بدی دنیا کی لانتا اپرد کیامت موم لانتی خبردار یکینا نا دیانو کو فرکڑ دی و بربد دی بانی خبردار دی باردا دیانو چې قون دود له السلام دې ویلا سمودا خام سواليه دریمه کې هغه حضرت سواليه عليه السلام ذکر کړي دا نه تقریبا 20 کاله مخکې تیر شوې اغم دا مسله بیان کړله سمودیا تم له غلو یو د دینه حضرت سواليه عليه السلام دیو جما کومه دیو لای با د تو کوي نشتا سول را جتره سیواد دیلانه وان شا کو مینل اردی یالا بیزاګړی ته تاسو مګینا وستا مرګم بیا او تاسیا باګړی بدی کی فاس داګویرون بخنواله د دې الله نا ثم تو بو الی بیا تو بو واسری الله تا قامال ان ربی قریب مجیبو یقینا رب زما دینز دې قبل اون کی ذات قال ويا ساليو قد گوندہ بنا مرجو قبل الا دایوی سالیا پتہ کی سرویت تموږه زایدو امید زمو خو تا نډه را تموا چې توبم له هوغي هوغي مسئلے بیان کړي تدین راغله دا مسئلے بیانې یا مرجو قبل الا شرارتی مخید دینہ ترہانا انا بودما یا ایتا منی که دینا ایتا که اعبادتو که مونگ دیا چې ایتا که اعبادتو که اونو زمگ مشرا آنو و ایننا نعلا فی شکن یاکینا نا مونگ ایتا شکن ممات دون آئی لی دا آسانا چه تم را لالا شکن انکی خلیا ان کنزوالا بینتی من ربی دوی زمع خو ما خبر راګي کچری زما په دلیل باندې درپا درف زمانہ واタニ منو رحمتن اور اقلی مال د خپل درف رحمت سما دزيد حکمین سرنی من الله ای صوب زمایم دا دګی الله نا انا سیدو کچای زنا فرمانیو کوم د الله اوما د زیدون نې غیرره تقصیر مَا تاسوونه زیاتوي ما لره بز تا نه وقوم نه قله لکومهزما کوما دغه وخدا الله د تاسو لره نهخه د پردي ل را چې خورراګې بمک د الله کې او فاق روحان زخمی کا دیل را فقالت امتاو فی دارکم سلاثتا ایام وی وی فائد و آخلی بکورتا زکی دریور رزی تالک وادن غیر مکزوب دعوی دادا ندا دروکلشی فلمہ جامونا کلچرانو فی سلدا زازمگا لجینا صالح والذین آمنوا ماهو خلاص کرمگا صالح علیہ السلاما اجس انجمان رود سراد رام دمینا برامزم سراد و من خذ یمایز اور سوائے دتا یور دینا اللہ وئی در سوائے ن وید اخلاص کل او دشمنان وی تباہ برباد کل اینا بغا ول خبیل عزیزا یقینا ر استادے طاقت ور زور و وار واہل لدین او اونیوال اغاقسان چه چې کرده اوچه غی فاز باو بی دیار ایم جاسیمین اوگر دیدل فکرونو دائی که پڑ مخیب راتا کال لم یغنو فی ها فانو کال لم یغنو فی ها فناشوالده ایداسه گویا چه دیو نو وخنه درکڑه پا دیکی علا اینا سمودا کفرو ربا اوما خبر داره یکینا سمودیانو کو فرکڑه براغ دائی الا بوغلی سموږ خبردار حلاکت دی سمودیانو لرا درې واټی ذکر کړي او دې مساله چې ال عبادت لله وحدہ او غو را حضرت نو علی صلوات والسلام اغمای یا قوم بد الله ملک من الا غیرو حضرت هود علیہ السلام مئی یا قوم بذللہ ما لکم من الائن غیرو سوال علیہ السلام یا قوم بذللہ ما لکم من الائن غیرو ہر یو در آواز یا قوم بذللہ ما لکم من الائن غیرو تفریق